Mark <mach> Media Pro Dash Lake Zone. Kiiza ni katibu wa hospitali ya rufaa ya mkoa. Tumepata majeruhi imetokea radi huko maeneo ya Kiakaelabu ya shule ya msingi. E, tumepata majeruhi kwa mbele ya saa tatu hivi. Tumepata majeruhi wa wako saba e, katika hao saba wa ni watoto. Wawili ni walimu. Waliofika hapa wawili katika wao walikuwa wamepoteza fahamu kidogo. Kwa tukaangaika tukahangaika nao za station au huduma ya kwanza, baadae wamefahamu sawa zimerejea lakini pia tulianza kuwafanyisha mazoezi, kuna mazoezi ya kitaalamu ambayo wanakuwa wanayafanya ili kupunguza ile shoko, kupunguza zile mionzi ya, ya, ya radi kwenye mwili wao. Tumewafanyisha mazoezi na tukaendelea kwa hapa ya mwanzo, lakini wote saba tumewalaza. Kwa maana ya kwamba tumewalaza kwa maana ya kwamba wanabidi wakae katika uangalizi kwa masashi 24, lakini pia tumepeleka pimo maabara ili ndani ya muda huo tujue sasa mtu ameumia sana wapi na mwingine ameumia wapi tuweze kumpa huduma ambayo ni hao saba ni kama wafuatao moja anaitwa witness Kabiemela, huyu miaka ya hofuzi ni mwalimu alafu kuna theodata prosper mwalimu pia alafu kuna wanafunzi watano ambaye mmoja anaitwa kaizelege project projectus wa darasa kuna daniel moses wa darasa saba kuna judith felix wa darasa la saba pia kuna peterson faustin wa darasa 4 na kuna tina Tom, eh, tomides wa darasa la pili na wamelazwa na wanaendelea vizuri kwa kweli mpaka sa hivi wanaendea na huduma katika hostali kwa eneo la Kagera na, na Kigoma Maswala ya radi ni swala ambalo lipo yamekuwa kitokea mara kwa mara kwa kingaisha na mikoa mingine ni hivi punde tu eh, baada ya kama mwezi moja iliyopita tulipata pia radi katika ospari ya mkoa hapa ilipiga radi kubwa na ndio sisi kama ya mkoa tumepitisha budget kwa kushirikiana na bodi ya Australic tumepitisha budget ya kununua mitego miwili ya radi kwa hiyo tumelo Temesa soon ndani ya wiki mbili zijazo tutakuwa mitego miwili ya radi kwa hiyo nilikuwa na shauri hata watu wengine katika manisipa na mamlaka mbalimbali swala la kuwa na mitego ya radi katika maeneo mikusanyiko maeneo ya taasisi za serikali maeneo ya za watu binafsi ni la muhimu sana. Kwa hiyo nafikiri liwekwe kipaumbele sana swala la kuwa na mitego ya radi katika maeneo yetu ya manisipa na maeneo ya Bokoba na maeneo Kagera katika maeneo mbalimbali mbali. kwa sababu swala la radi limekuwa likijirudia mara kwa mara. Lakini pia wananchi sasa wao wanatahadhari wajue kwamba radi ni swala ambalo kwenye maeneo yetu haya ni swala ambalo lipo wawe na taadhari kwa maana wakati wa mvua watu wazime simu zao wa, wa, kwenye kwenye taji wa switch off baadhi ya vitu vya umeme lakini tunashauriwa sisikae kwenye maeneo yenye haiti ndefu ndevu kwa maana ya mi, milima, mi, mawe au tunamaanisha miti mirefu na vitu kwa mvua, na kama hivyo tujiepushane na maeneo kama hayo kwa sababu radi huwa inateremka kwenye sehemu zenye vitu venye vinyo vinyo kwenye venye, venye height keswi yetu vizuri kwa hiyo Tujiepushe na tuwe na tahadhari wakati wa mvua kwa sababu radi eneo hili la kwetu ni eneo ambalo lina uwingi wa radii. <michilis> <michilis>